Maria, mm. hur är det? Ja, nej, ja. Du ja, verkar du... lite Ja. Lite sur. Ja, men du vet ju varför. Nej. Nej. Vad varför, var, är det? Ja, men du vet varför. Men det gör jag inte. Nej. Du får säga. Ja, men om du inte vet så får du skylla dig själv. Aha. Det är inget med att podden fyller två år eller så? Jo. Aha. Vi skulle ju varit ute och ätit idag. Ja, just det, ja. Men...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 Hej och välkomna till avsnitt 106 av Bonuspappan och plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och en podd som fyller två fucking år just idag när vi spelar in det här. Får man säga fucking i podden? Ja, tydligen. Du är som rebel Martin. Varför firade vi inte idag? <laughs> Nej, vi borde väl ha gått till restaurangen där vi fick idén. Och förra året var det så pompa och ståt och Per Kvarnström intervjuade oss och allting. Men det här året bara, ja idag fyller vi två år. Det är lite som en relation, ju mer år som går. I början så här räknar man sekunder och minuter ja, och nu har jag älskat dig i två veckor, tre mm. dagar och en timme. Men ett år är lite häftigare än två år. Är det det? Men två år är lite ovanligare. För en podcast så är det det. Aha. Det är inte så många podcasts som överlever tvåårssträcket faktiskt. Vi får fira nästa jämna antal avsnitt. Inte det varannat avsnitt som är ett jämnt antal? Ja, just det. Typ 108. Men får man ännu nästa jämna. Jämnt. Jaha, 150 kanske? Ja, detta är nämligen sammanlagt avsnitt 140. Det tar en stund att lyssna igenom. Mm. Så om tio veckor kan vi fira lite extra igen. Vi kan ju fira att vi har världens krångligaste podcastnamn som ingen lyckas komma ihåg. Det är alltså så här, eh, bonuspappan eh, bonus, plus... Mamman, mamma är det många som säger ja. också. Och så är det många som undrar varför jag heter plusmamman. Mm. Jag tänker så här efter två år att folk skulle veta det, men nej. De får googla, så ser de. Mig? Ja, det var du som heter plusmamman tror jag. Ja, men det är många som är plusmammor fast de inte vet om det. Mm. Något annat som är ensamt om sitt namn och har haft det mycket längre, kanske 113 år. Det är ju Hallands Nyheter som säga, är Det är Peter Börjesson. I samarbete med. Men nej, Hallands Nyheter, ja. Peter Börjesson är bara 75 centimeter. I omkrets. <laughs> Fast det är inte så mycket att vara 75 centimeter i omkrets. Det är lite smalt. Ja, men han är väl smalt. 70 centimeter ska jag vara runt midjan för att Aha. komma i brådloppsklänningen. Just det. Och vad är det nu? Det känns som att jag är 120 centimeter mm, just nu. Nej. För att det är alldeles svettigt och jobbigt. Men jag tror att jag var typ. 85. Mm. Så det är 15 cm kvar. Men då har du ju gått ner jättemycket. Det har jag. 25 kilo. Det är bra. Det är det. Fantastiskt. Jag vill sända alltså i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade. Som man kan få prenumerera på i sin brevlåda eller läsa på nätet. www.hn.se Veckans gäst i det här avsnittet är Petra Lermont. Och hon fick ju ett väldigt spännande besked när hon var 13 år. Nämligen att hennes pappa inte var hennes biologiska pappa. Hur reagerar hon då? Ja, det får ni ju höra i intervjun som kommer här snart. Och då kommer hon även berätta lite om hur det gick till när hon försökte bli adopterad av sin bonuspappa Åke. Ja, men innan vi kör den intervjun så brukar vi ju ta lite vad som har hänt i våran bonusfamilj den här veckan. Mm. Har det varit barnvecka? Det är så Aha. svårt att avgöra nu för tiden tycker jag. Man kan märka det på att Helle inte är här eller här. Men inte ens det för nu har vi haft henne ibland två veckor och hon har varit två veckor hos pappa så att det är en väldigt röra i vårt schema. Ja och tonåringarna sover ju lite hos oss ibland även när det inte är barnvecka och eh, idag sover en av dem hos sin pappa en bit härifrån. Och en är på konfirmationsläge. Just det och Lykke sover vi ibland hos sin flickvän. Och ibland så vi flickvännen här. Mm. Så att det man måste göra är först att kolla efter. Ungefär som en sån här, man ska veta så många som är hemma ifall det börjar brinna. Så, vilka är här? och så får mm. man så här, Är de hemma? Nej. Samling vid flaggstången. Eller så kan man känna så här, har någon hostat mig i ögat så jag har fått en infektion? Då är det barnbäcka. Ja, du är så känslig Martin. Nej, det var inte så farligt. Men jag fick ju ta ut linsen och jag kunde inte köra bil hem från Engelholm. Det är det jag tycker faktiskt att det är helt rätt. Att du får lite bakterier och bacillier. <laughs> ja, för som barnförälder så ska man ju ha haft minst ett barn som har spytt på en. Mm. Och någon som har drägglat i ens öga så man får ögoninfektion. <laughs> det hör liksom till. Det är som att har man inte gjort det så är man ingen förälder. Nej, jag har nog några saker kvar också att uppleva. Har du blivit spyd på? Nej, men jag har ju tagit hand om en nedspyd i alla fall. Ja, just det. Det minns jag nu. Mm. Ja, vi var alltså nere i Engelholm hos uh, din stylist Jenny Edlund, känd från Ensam mamma söker. Även känd från vår podcast, om man mm. bläddrar tillbaka, så var hon med i ett legendariskt avsnitt när vi hade sex gäster, tror jag. Ja, just det. Mm. Det var om tv-serien. Det var väldigt roligt, min tärna Annika var med mm. och sen så hade jag en ställföreträdande tärna som faktiskt har samma halva namn som min andra tärna, Karin Sandberg. Och hon är ju bonusmamma mm. och kommer också att dyka upp här i en intervju som vi gjorde samtidigt som vi träffade henne. Absolut, och du testade ju alltså smink och hår inför bröllopet. Det var lite roligt för hon sminkade halva ansiktet på ett sätt och halva ansiktet på ett annat sätt, så jag såg lite ut som så här Two-Face. Mm -hmm. Och eh, fixa lite hår och sådär. Det var roligt, det var ja. mysigt, det var härligt. Det är kul att vara tjejig ibland. Jag är ju inte så tjejig. Det sa ju Annika, min tärna också, att hon inte heller var så tjejig. Ja, just det. Så vi fick verkligen leva ut. Och det var roligt och vi tackar Jenny. Och det ska bli jättekul att göra det på riktigt sen. Om ungefär två månader, lite drygt. Ja, tiden rusar fram. Men det var alltså på den lediga torsdagen. Då har du ångrat dig? <laughs> Nej. Verkligen inte. Du har inte ångrat dig när du såg mig sminkad på två... Nej, men var det inte så att du tog läppstiftet från den ena och liksom flyttade över till andra sidan? Det var roligt om han inte ögonbryn på ena sidan och så ögonbryn <laughs> på den andra sidan. Ja, och naglarna ska du också fixa till, men inte inför bröllopet redan, va? Nej, men jag ska till Emily nu på tisdag och ska hon få fixa till mina naglar. jag ska vi hitta på den här måndagen Kanske lite sommarnaglar, det är ju fruktansvärt varmt nu. Ja. Emily på Skönhetsmakeriet i Rollstorp. Just det. Det var länge sedan. Du hade något som var liksom vitt. Vitt? Ja. Grullar vitt då. Ljusa. Lite nud heter det. Mm -hmm. Det heter nud. Mm -hmm. Jag ska säga att du vill ha mina nagla nud. <laughs> ja, Hela dig. Kanske man inte kan säga på det. Du sa det just nu. Ja. Sen har du ju slagit ett otroligt stegrekord också. Det måste vi väl nämna. Det var brutalt. Mm. Ja. Såg ju på det här programmet Biggest Loser. Mm. Som Pisha som vi har haft här tidigare i podden som gäst. Hon var ju en av tränarna i det, ja, det programmet. Så därför har jag tittat på det. Det är ju inte så jätteofta jag tittar på tv men ibland så händer det. Och då som sista utmaning nu vet ju jag faktiskt inte ifall det har sänts sen Men det tror jag. Då har de i alla fall för det har de ju i alla avsnitt eller i alla säsonger så att det inte är inte så avslöjande. Men de har att de ska cykla 24 timmar på en motionscykel. Mm. Och då tänkte jag det var ju sjukt grymt, det måste jag testa någon gång. Men så, så har jag inte någon motionscykel och sen så har jag kanske inte 24 timmar som jag bara kan hänge mig åt att motionera. Så jag tänkte att jag skulle i alla fall hålla mig själv i rörelse med pulshöjande aktivitet mm. i 10 timmar på ett dygn. Det är fantastiskt. Så att jag började dagen, jag gick upp halv sex och så gick jag mellan sex och åt. Mm. Sen åkte jag till jobbet och då gick jag först lite innan jobbet. Och sen så är det ju så att jag jobbar med rehab. Så att jag kunde även cykla och motionera lite under arbetstid. För det gör jag med de som kommer dit. Det är en sån där manoped heter det va? Ja, en manoped. och sitter man ner och vevar med både fötter och armar. Liksom rakt framåt. Ja, ja. jag och Merta mm. pulsade på där mm. i... Eh, Nästan en timme faktiskt. Hon är en grymt stark kvinna ja. på snart 90 tror jag ja, häftigt. Och sen när jag kom hem så fortsatte jag gå och gå och gå. Och sen eh, gick jag lite till. Och till slut så hamnade jag på faktiskt 11 timmar blev det till slut. Ja. Och hur många steg? Eh, lite drygt 80 000. Och man brukar gå kanske 10 000 en normal dag? 10 000 är ju som en normal dag. 20 000 är väl en normal dag för mig. Ja. Och sen 40 000... Då får jag liksom anstränga mig en sån kanske en Daniel som vill verkligen mm. ge hjärnet. Så 80 000 dubbelt är dubbel det. så ja. mycket som en riktigt jobb idag. Så jag var ju helt slut när jag kom hem. Alla med stegräknare eller sån här smartwatch vet hur mycket det är. Jag hade ju tänkt att hålla på ända fram till klockan 12 på natten. Men jag pallade faktiskt inte så att jag var väl hemma här halv tolv, va? Ja, något sånt. Mm. Då fick du plåstra om mig. Otroligt lite. bra. Jag tror det var då jag masserade fötterna lite. Ja. Jag vet inte, jag var helt avsvimmad. Mm. men du gjorde säkert någonting. Ja. ja, så kan vi väl avsluta med att säga att vi snart också ska genomföra den här traditionella släktfejden med mina föräldrar, min bror och hans familj och min farbror och faster och två kusiner och deras barn. Så vi blir sammanlagt 21 personer tror jag om jag har räknat rätt med din plusson Kevin. Och så är det ju två pojkvänner med tror jag. Mm. Ja, vi får ju hoppas att du och Helle är friska imorgon. Helle har ju hostat jättemycket och du fick ju en hostning i ögat, men... Ja, just det. Jag tror att vi är på rätt väg i alla fall, så att vi inte ska smitta Om andra. ni lyssnar riktigt noga så kan ni höra kanske eventuellt en Helle-hostning i bakgrunden. Mm. Men det ska bli jättekul. Kevin har ju varit med två gånger väl? Ja, i alla fall... För två år sedan när vi var på Orust. Av de Då. tre som vi har gjort. För den första släktfejden var faktiskt när du och jag hade känt varandra mindre än en månad. Det var i slutet av januari 2016. Då hade vi en vinterträff istället med lite pulkaåkning. I en det liten var ju en spännande första träff med din familj. Mm. När man som bara blir, inte bara får träffa dina föräldrar för första gången utan hela din släkt. Ja, Det var, det var massivt. <laughs> och så var... hade vi ju med... Helle, Lycke och Yva kommer jag det, Ja, just det. Just det. Ja, men jag minns det som väldigt eh, lyckat. Jo, men det var det. Det är bara så att i efterhand, nu när vi har haft podden i två år och pratat med många bonusfamiljer och sådär så tänker man att det var verkligen helt galet mm. att introducera hela din galna släkt för mina stackars barn på en gång. Men det mm. gick ju som sagt det var väldigt bra. Och vi har ju fortsatt i den andan i lek och umgänge. Ja, det blir alltid lite tävlingar och aktiviteter när mm. vi träffar. Det är mm. Ja, nu kommer intervjun med Petra Lermont i Oscarshamn Och hon lever ju nu som ganska nybliven sambo Och har varit särbo i sex år Och de har då haft tre barn sammanlagt Men nu är väl två stycken utflugna Så det är bara hennes son kvar En spännande sak är ju att de faktiskt ska gifta sig i år också Precis som vi Jaha, ja, då säger vi grattis i förskott Hej och välkommen Petra Lermont. Tack så hemskt mycket. Vad kul att få medverka i den här podden. Det tycker vi också för vi vet att du har spännande erfarenheter både från din uppväxt att leva i en bonusfamilj och sen lever nu i en bonusfamilj som vi ska få höra lite mer om. Men jag tror lyssnarna undrar lite vem du är och vad du jobbar med också. Ja men precis. Jag som sagt heter Petra Lermont och jag kommer från Oskarsand. Och där driver jag företaget Easy Mind. Och det betyder egentligen lätt sinne. Och det handlar lite grann om att många gånger så väljer vi de krokiga vägarna istället för att välja den lättare vägen. Och när vi har ett lätt sinne så har vi lättare att välja den lätta vägen. Och jag skapar det här utifrån att jag själv blev sjuk när jag var 17 år och råkar ut för en olycka. Och fick en ryggmärgsskada och det som jag har sett att vården egentligen missar idag det är helhetssynen på människan. Att vi behöver empati, vi behöver förståelse, vi behöver respekt och vi kanske behöver komplement till det som sjukvården kan erbjuda. Om du går till en läkare idag så kan du få mediciner, du kan få sjukgymnastik, du kan få psykolog. Men sen har vi andra bitar, till exempel yoga, mindfulness, du kanske behöver massage. Ja, det finns hur många bitar som helst. Och det är det som Easy Mind består av så att vi kan få helheten och vi kan också lotsa personen egentligen ja, dit den behöver. Och sen kan vi komplettera varandra. Och det var så då, 91 var den här bussolyckan där du skadade Ryggen var det väl? Eller nacken? Ja, nacken. Jag mm. fick en fraktur på sjunde nackkotan. Och då trodde inte läkarna att du ens skulle kunna gå egentligen? Nej, för först så på den tiden så fanns ju inte de här fina rönkenapparaterna som finns idag. Och sjunde -kotan ligger precis i jämn med axlarna. Så en vanlig röntgen så skyller egentligen axeln just den här kotan. Så jag blev hemskickad med en sträckning i nacken till att börja med. Jaha. Det tog ungefär tre månader när jag vaknade och inte hade känsel från armarna och neråt. Där man förstod att det finns ett allvarligt fel då. Och då skickades jag akut till Linköping. Där man då hittade att den här sjunde nackotan hade liksom fallit ner och tryckte på ryggmärgen. Oj. Och där och då så lägger man folk i sträckbänk. Och streckbänk läggs man ofta i om man är helt förlamad, inte om man har känsla kvar. Mm. Och min känsla kom och gick där. Så att, det är en så kallad tortyrbänk. <laughs> <laughs> och där sa de då: Det kommer jag ihåg: Jag satt på sängbädden att: Nej, Petra, tyvärr du kommer aldrig kunna gå igen. Oj, oj. Och då sa jag bara: Det kommer jag visste det. Jag har någon sån här inre kraft, liksom något inre driv där jag liksom bara kände, jo, jag kommer visst, jag ska visa dig att det finns en annan möjlighet. Mm. På den vägen var det och jag går ju idag, men jag har ju dock en ryggmärgsskada. Det är fantastiskt. Jag tänker, ska vi gå lite längre bak i tiden när du var en liten bebis och vilken familjekonstellation du har växt upp i? Ja men absolut och, och det är väl här jag känner att jag hoppas att jag genom den här podden kan vara ett bidrag för världen där ute. När jag föddes så eh, min biologiska pappa lämnade egentligen min mamma innan jag föddes. Och när jag var tre månader så kom då pappa Åke med in i, i bilden och eh, han ser jag ju då idag som min far. Han har ju funnits med sedan jag var tre månader gammal kan man säga och det fantastiska med det här är att när jag då efter olyckan så separerade de, de skilde sig mamma och pappa och än idag så är de bästa vänner, jag har alltså fått en uppväxt där Mamma har haft ny partner, pappa har haft ny partner- men varje jul eller födelsedag- så har vi alla tillsammans kunnat sätts i samma rum. Och det tycker jag har varit fantastiskt. Jag är väldigt stolt över mina föräldrar där- att de inte har satt mig i kläm. Mm. Att jag måste välja var jag ska gå- utan vi kan alla vara tillsammans. Man behöver ju inte älska alla för det som min mamma brukar säga- men för min skull så ska vi alla kunna ses tillsammans. Och det tycker jag är väldigt fint och jag hoppas att fler kan, kan välja det för barnens skull. Och även din son Alvar har varit hos sin farmor och farfar, även om det inte är de biologiska utan Åkes föräldrar. Ja, och det roligaste där när du ändå nämner det, det är faktiskt att... Alltså när jag var liten först och främst så kunde jag inte gå på dagis. Det var för stressamt för mig. Jag var väldigt aktiv och då slutade min farmor jobba för min skull. Och var hemma med mig i fyra år faktiskt. Och när min son föddes, då var ju hon pensionär. Och jag var ensamstående och drev då tre bensinstationer tillsammans med min far- då såg hon till att vara hemma med min son Alvar också. Ja just det, det är ju alltså Alvars morfars mamma kan man säga. Åkes mamma är det ju. Ja precis. Det är ju häftigt när det går vidare så till flera generationer. Ja, och det som är fantastiskt är att vi har ju egentligen inga biologiska band. Men banden som vi har är större än de biologiska. Hur det nu kan bli så, för att de skulle aldrig göra någon skillnad på att jag inte är deras biologiska barnbarn till exempel. Utan tvärtom, de är superstolta och har stöttat mig hela livet. Mm. Det är fantastiskt. Har du någon kontakt med din biologiska far idag? Ja, det har jag. Jag var bara 13 år, eller alltså när jag fick reda på att min pappa inte var min biologiska pappa för det första så var jag 13 år. Det är ganska lång tid som de höll det här hemligt för mig. Mm. Och det kan man ju undra varför de gjorde det, men det var väldigt svårt för dem. att. Säga, då visste De liksom inte hur de skulle säga det och jag tror man väntar på den här rätta tidpunkten hela tiden och där tror jag inte de är ensamma. För jag har pratat med fler människor och det verkar vara så att ibland kan det vara svårt att säga det här. Och det här är också en del man ska tänka på att när någon är 13 år och någon säger till dig att jag bara så att du vet det så din, din pappa inte din biologiska pappa. Det första som kom till mig det var vill han inte vara min pappa? Mm. Ja, det. Alltså det, och det ju, när jag tänker på det så blir det nästan så att jag fäller en tår för jag mm. var så himla då att mista honom han var så stort bidrag för mig i livet så då, det var första gången jag träffade min biologiska pappa det var då när de hade berättat det här mm. och det var jättekonstigt för mig jag ville inte alls det mm, nej. men sen träffade jag honom no någon gång då och då och han har ju i sig då två egna barn som är lite yngre än mig men det kändes, det kändes konslat Så sen valde jag själv bort det. Faktiskt. Mm. Men idag så har jag kontakt med honom. Och jag ser honom som en, ja, en, en vän. Helt mm. enkelt. Men han kan aldrig bli min pappa. Ja och du har ju haft en väldigt nära relation med pappa Åke. Då, som vi får säga för att hålla isär det för lyssnarna bara. Mm. Och det var väl till och med så att. När de skilde sig, din mamma och pappa åker, så borde du med åker ett tag? Ja, jag fick ju välja då när de skilde sig. De har alltid varit så här, ja, att jag ska få välja allting och att det ska kännas rätt för mig. Så att jag fick frågan, var vill du bo? Och då ville jag bo med min pappa. Så att jag flyttade hem till pappa. Där min mamma hade så fixat hela hans lägenhet. Och då insåg jag att min pappa kunde ju inte laga mat. Min mamma är kock då i grunden. Så han har väl aldrig blivit insläppt i köket. Och den dagen när han frågade mig hur man kokar korv då. Så, så tänkte jag att det är nog bättre att jag flyttar hem till mamma istället. Och det här är ju också lite roligt. Att hon står i gör matlåret till honom. Hon kommer och hänger upp hans gardiner. De har alltid haft det här liksom, tajta bandet. Även att de har varit skilda, inte bara den här grejen med att, att man ses vid middagar och så. Utan även en idag, med min son då, så kan de ta med honom och gå och Fast de har nya respektive. Mm. Och deras respektive kommer på Alvas födelsedag. Alla är samlade igen liksom. mm, mm. Och du ville väl ett tag bli adopterad av Åke också? Absolut, det var min största dröm faktiskt. Och eh, jag försökte då när jag var yngre. Och det var väl egentligen strax efter det här, det kanske var ett par år efter jag fått reda på det, så, så ville jag det här. Men då är det ju så att min biologiska pappa då måste ju säga ja till den här adoptionen, vilket han inte gjorde då. Nej, just det. Nej, och det var ju första slaget. Så då satt jag bara och väntade på att jag skulle bli 18 när jag själv fick bestämma. Mm. Så det första jag gjorde när jag fyllde 18 var att ansöka igenom adoption. Men då var ju mina föräldrar skilda. Och då är det så, så att då säger svensk lag att eh, om jag nu skulle vilja bli adopterad av pappa Åker då. Då adopterar han bort mig från min mamma eftersom mm. de är inte är gifta. Just det. Mycket att tänka på. Ja, konstigt egentligen. Men... Ja, det är jättelustigt för jag borde ju få välja där mm. eftersom jag var 18 år. Men eh, teoretiskt sett så måste de ju gifta om sig i så fall för att han ska kunna adoptera mig för annars så adopterar han bort mig från min mamma. Jag ser en jättefin ceremoni framför mig till en sån här stor födelsedag. Så kan dina föräldrar gifta sig och ge dig present att du blir adopterad. Och sen skiljer de sig igen. Ja men precis. Jag tips det här nu, formellt. pappa och, Oke och ja. mamma, vad heter din mamma? Yvonne. Yvonne, ja. som är present till Peter här sen i framtiden. Ja det tycker jag verkligen ni kan ge men Ni har fortfarande ett förråd tillsammans så att det tycker jag. Ja. <laughs> ja, det är härligt att de har visat att man kan faktiskt ha en... Relation Även om man då inte har gemensamma barn. De fick inga gemensamma barn och du har inga syskon. Nej. Utan du är ensam barn. Har du kunnat ta med dig någonting av de erfarenheterna in i ditt vuxna liv när du får en son och sen skiljer dig? Ja, alltså på det sättet att eh, vi kanske inte har den relationen idag att vi... Ses tillsammans men däremot så har det varit väldigt viktigt för mig i alla fall att min son ska kunna komma och gå och ha nära till sina båda föräldrar. Så vi bor inte mer än kanske 500 meter från varandra så att han har fördelen att när han är sugen på att träffa mamma så kan han gå dit och vill han träffa pappa så kan han gå dit. Men nu fyller han ju 18 år i år så nu... Ja, nu väljer han helt och hållet själv. Annars har vi haft varannan vecka. Men han har ändå haft nära till båda två. Har det också varit en orsak till att du inte har flyttat ihop med din kärlek Pierre? Utan ni har valt att vara särbus? Ja, alltså, Pierre har ju två söner då och kommer från Linköping- och jag har ju en son då. Och där har vi också då valt för barnens skull att inte bryta upp deras liv i respektive stad så att säga. Och tvinga dem att flytta. Utan vi har valt att från början egentligen att de ska få gå ut i gymnasiet. Först och främst innan vi gör någonting. Mm. Och nu har en sena son flyttat hemifrån och den andra är 20 och har flickvän. Och min son går kvar på gymnasiet så... Ja, bara för en vecka sedan så flyttade han faktiskt ner till Oskarshamn. Jaha, grattis. Ja, spännande, roligt. Ja. Så nu har ni blivit sambo efter ungefär 5 sex, sex år. år. Sex år. Mm. Ja. Ja, men det är ju faktiskt jättebra. Man tänker långsiktigt att nu är vi föräldrar till våra barn och satsar på barnen. Men i framtiden så... Mm. Har det alltid varit tanken att ni vi kommer att flytta ihop en dag eller? Jo men det tror jag nog att vi hela tiden har haft som mål. Och under den här resans gång att, att bo så här, det kan ju slita lite grann. Det kan vara jobbigt och det kan vara frustrerande att hålla på och leva i den här väskan. Men vi valde då att skaffa ett boende mitt emellan. Så att vi skulle ha en plats att mötas ja, där det bara skulle ta ungefär en timme från var deras håll då. Så att vi också hade ägt någonting gemensamt. För det var också en viktig del i vår relation att vi hade någonting som var vårt under den här tiden. Annars så tror jag det kan vara svårt. Det beror ju på hur man är. Mm. Men, men för mig i alla fall så har det känts som en trygghet att vi har vårat lilla kryp in där i mitten. Mm. Där vi kan ses. Sen blir det väl också så att när man då inte bor under samma tak och barnen kanske är lite äldre när man träffas. Att de inte är bara några få år. Att man blir inte bonusförälder riktigt på samma sätt. Nej det blir man inte. Utan jag tror att man blir en god vän. Men jag tror alltid att, eh, jag kommer ihåg någon gång när en psykolog sa till mig att man kan inte ha för många föräldrar. Mm. Och, och det han menade var ju att vi alla kan ju bidra med någonting. Vi är ju olika mm. så du som person kan ju säkert bidra med någonting som någon annan inte kan bidra med. Och ja då får vi ju bara mer egentligen. Vi kan rådfråga fler personer vad de tycker. Vi har olika erfarenheter. Vi har jobbat i olika branscher. Jag tror, jag tror att all, vi alltid kan vara ett bidrag. Mm. Och På tal om det här med adoption så har ju vi haft en illusion eller en vision, ska vi kalla det, i framtiden. Att ett barn ska kunna ha fler juridiska vårdnadshavare. Att, att man ska kunna ha två papper eller två mammor och, och bli adopterad då in i en att Även om det finns en pappa kvar så ska som Martin då kunna... Adoptera in sig på ett barn. Men det är en framtidsvision vi har. Att, ja, vi får se att man inte ska eftersom, vara begränsad till bara ha två föräldrar. Eftersom det blir vanligare med bonusfamiljer. och eh, Jag tror inte det skulle vara någon nackdel. Till exempel för vår minsting hemma som fyller nio. heller som ju har en bonusmamma. Som lever ihop med hennes biologiska pappa. Och så har hon mig och Maria. Och det är klart att då måste jag och Jenny varje gång... Det kommer något papper som ska skrivas under. Måste mm. vi bolla över det? Och då kan man känna sig lite överflödig- även om man tar halva ansvaret i övrigt. Så. Men, Men vi får väg åt rätt håll ändå. För bondsföräldrar får vi till exempel- ta ut föräldraledighet nu och så. Mm. så ja, det är, det är så. Det ja, var nytt för bara ett halvår sedan- att det gick igenom. Tror jag. Just det. Mm. jag tror man alltid är ett bidrag. Och jag kan se själv under de åren- som jag har levt själv då- utan att ha haft en sambo eller särbo- och i och med att jag har varit också ganska sjuk under åren i, i perioder- att eh, jag har haft mycket killkompisar som har varit ett stort bidrag för, för min son- där de har kommit och hjälpt till med huset eller någonting och de kanske kan sparka lite boll med honom som jag inte kan. Mm. Jag tror att vi alla människor här på jorden kan vara ett bidrag för varandra. Sen om vi är föräldrar eller goda vänner eller biologiska, det har ingen betydelse. Vi alla har någonting som kan bidra till varandra tror jag. Mm. mm. Du driver ju även ett företag som heter Your Coach Petra, stämmer det? Ja men precis, e egentligen så är det ju en sidoverksamhet på EasyMind för att EasyMind blev så, det blev större än jag hade tänkt. Jag hade tänkt att bara hålla på med mindfulness från början för det är ju det som har varit det stora bidraget i mitt liv som ja, både skadad och arbets narkoman i grunden och jag kände väl nu att jag inte fick det utrymmet där jag kan få vara det bidraget jag vill för världen och människor som mår dåligt, det är mycket psykisk ohälsa och jag kanske vill sprida mitt budskap både med det här som vi pratar om idag att man kan vara ett bidrag fast man inte är biologisk. Jag kan hjälpa människor som sitter i de här situationerna. Och i alla fall berätta hur jag är uppvuxen. Så att de ser, ah finns det en sån möjlighet? Kan jag välja det? För när man sitter mitt i och man har mycket problem så ser man oftast inte möjligheterna. Och där då så, så tänkte jag att ja, men det blir bättre att jag separerar mig lite grann från Easy Mind Så jag får utrymmet att få sprida just det här att det finns möjligheter men när vi kanske inte mår så bra så ser vi dem inte och när det kanske finns mycket ilska och frustration i separationen så kan det vara svårt då att se att saker och ting är möjligt. Mm. Mm. Så alla som vill veta mer kan gå in på Easy Minds .se. Ja, precis. Och snart släpper jag också yourcoachpetra.com. Det är nog bara en vecka eller två kvar. Sen är den sidan också färdig. Mm. Sen så tycker jag ju som gillar udda kopplingar till Varberg speciellt så är det ju så att du känner artisten Molly Lindén. Molly Minot kallar hon ju sig som vi har haft med i podden. Och hennes mamma Camilla. Mm. ja Jajamän. För de bor ju i... Skällinge är utanför Varberg och driver pressbyrån där. Och du har väl också varit artist eller skriver du fortfarande låtar själv? Nu skriver jag inte så mycket längre För nu är jag ju väldigt lycklig Ja precis, att skapa bara när man är olycklig Ja, mina fyra år i London Så skrev jag extremt mycket texter För det var en tuff tid mm. för mig Det är där mitt efternamn kommer ifrån Jag gifte mig med en engelsman Och det var fyra tunga år Så där skrev jag jättemycket av min musik Så att säga Nu spelar jag mest på skoj Och lite covers när vi sitter i sommarhuset den sista låten tror jag jag skrev när min farfar gick bort. Mm. Så det handlar mycket om att, att jag ska ha ett tufft och hårt liv för att kunna skriva de där texterna. Då, då får vi hoppas att det inte blir så många nya låtar då. Nej exakt, ja. nu, nu ska väl livet vara glatt. Mm. Men jag tycker om att plinka på den här gitarren och skriva. Och, och jag vet när Molly började så, ja, hennes första spelning där så, så fick hon ta mig in gitarr nere på Sands hand. -tården. Ja, vad härligt. Ja. In och lyssna på Molly och in och läs mer om Petra. Och så önskar vi ju er båda förstås jättelycka till nu när du och Pierre blir sambos. Ja, det är spännande. Nu är det verkligen någonting nytt här. Det känns lite lustigt så här, efter sex år att man ska nu bo under samma tak. Det kommer ju mycket känslor då också. Mm. Och tankar, givetvis. Men eh, jag tror det kommer bli jättebra i slutändan. Låt honom inte flytta in sina 20 kartonger med jazzskivor bara. Nej, <laughs> ah, den är utesluten. Det skulle väl vara 80-talets rock han kommer mer än någonting. <laughs> Eller 30 kepsar och... 58 kortår. Jag råkade faktiskt se en studentmössa här nu här om dagen kasse. Ja. Fann, den kassen. Ja, oops. Det kan man lämna. väl ha kanske på Valborg, möjligtvis om ja. man ska fira på något stort sätt. Men då Man inte lura med att han kommer att städa undan det sen utan liksom var stopp direkt innan. Jag tar den piken, Det, det är helt okej. Okay. Jag sa så här, du kan ju rensa lite nu innan ja. det kommer med alla saker. Ja, precis. Jag, jag stöttar dig i det Petra. Rensa innan jag ska prata lite med, med Pierre som är med oss här fast i, sitter en bit bort. Men tack så jättemycket Petra för att du var med. Ja, det här var jättekul. Tack så hemskt <laughs> vi, vi hörs. Ja, då. Ja, hej. hej då! Ja, då tackar vi Petra Lermont för att hon var med och berättade. Bland annat om det här att det dröjde ända tills hon var tretton- innan hennes föräldrar sa att åker inte var hennes biologiska pappa. Jag måste ha helt blackat ut det, för det kommer inte jag ihåg. Men nu när jag hörde intervjun igen så mm. kommer jag ihåg det. Och eh, i så fall hade jag ju faktiskt frågat henne lite mer hur det kändes. Jag är också adopterad mm. och det har jag vetat alltid. Ja. Så det har inte varit konstigt för mig, men jag tänker att det hade varit lite skumt att få veta det när man var tretton. Mm. Och sen så det här att hon sen inte kunde bli adopterad av Åker för att hennes biologiska pappa sa nej. Och sen när hon blev 18 då hade de hunnit skilja sig och då fick hon inte heller bli adopterad av Åker för då hade hennes mamma liksom inte räknats som förälder. Nej, jag tycker att vi måste se över detta. Att ett barn måste kunna få ha fler vårdnadshavare. Det kan ju inte vara fel för ett barn att ha fler människor som verkligen på riktigt vill engagera sig och ta mm. aktiv del i föräldraskapet till ett barn. Men vi måste ju ge cred till Åke och även till Åkes föräldrar. Att de har ställt upp så mycket för Petra och för hennes son då. Mm. Men så är det för en del. För en del är det bara väldigt naturligt att, mm. att man gör så. Mm. Så har det ju varit med dina föräldrar också. De har tagit till sig sina bonusbarnbarn utan prut. Ja. Mm. Nej men det är härligt. Det gillar vi. Och sen det här med då att plötsligt ha två pappor och nästan behöva välja mellan dem. Det fick mig att tänka lite på när jag såg delar av en film som gick här på SVT mm. i fredags, en japansk långfilm. Den hette Sådan far, sådan son. Förlåt, var det en japansk långfilm? Ja, jag sa ju det. Det är så typiskt dig. Att? Titta på något sånt här. Bara, det var en fransk dokumentär om spets och baguetter. Så du blir inte förvånad Ryssland. om jag säger <laughs> att den vann jurypriset i Cannes? Nej, inte ett dugg förvånad. Nej. Men jag hade inte tid att se hela. Men den handlar i alla fall om två par som får reda på att deras söner har blivit förväxlade kort efter födelsen på sjukhuset. Och nu är de då sex år gamla. Och särskilt det här paret som man får följa mest då får ju börja fundera på. Ja men hur ska vi göra nu? Ska vi ta tillbaka vår biologiska son och liksom byta med den här andra familjen? Vad skumt! Ja. Hur blev det då? I filmen så börjar de med att testa en dag bara liksom, eller en helg. Och hur gamla var barnen, sa du? De är sex år, pojkarna. Nej, var hemskt. Mm. Och sen så byter de permanent. På riktigt? Men, men i filmen. Men det må ju inte någon bra av egentligen. Och sen så ska jag inte säga riktigt hur det slutar ifall någon vill se den. den kanske är Men jag på tyckte att du sa att det var en dokumentär. Det här var en, en fiktionfilm alltså. Nej, japansk långfilm bara. Ja. ja, jag bara hörde japansk och tänkte att det var en dokumentär. Nej, nej. Men det intressanta var sen att regissören som även har skrivit manus då, han hade kollat en del verkliga fall och berättade i en intervju att nästan alla av dem, de riktiga japanska paren, bytte tillbaka till sitt biologiska barn. Nej, vad hemskt. Ja, och det trodde han då berodde på den japanska kulturen. Ja. Jag tror ju att i Sverige så hade man inte bytt tillbaka. Jag har för mig det liksom att jag tror att man hade adopterat den som man trodde var sitt barn. Det är i alla fall en väldigt svår sits? Mm -hmm. Och man kan inte säga hur man skulle ha agerat själv. Nej, det var det jag tänkte. Jag hade ju tagit båda barnen och föräldrarna. vi hade kunnat leva, alltså de andra föräldrarna då. Och så så var man att flytta ihop i ett sånt här dubbelhus och alla fick leva tillsammans. Precis, det var det som jag skulle se om du kom på. För det är ju den bästa lösningen tror jag. Ja, det är klart. Och då skulle ju barnen bli som bröder. Ja. Men sen kanske att det är jobbigt att leva ihop med ett annat par. Nej då, det är många som gör i, I Alabama. <laughs> Inga fördomar här inte? Nej, i filmen så finns det även en poäng att de här paren är ganska olika. Det ena paret lever lite enklare ute på landet och sådär. Så, där då, så att det är olika familjekulturer och det är ju inte helt lätt att flytta ihop. Men man kan tänka sig att det skulle kunna funka ändå. Mm. För barnens skull. Men det känns som en ganska klassiskt eh, drama. Det har ju gjorts flera varianter av det här bortbytningssyndromet mm. Och just den här tror jag faktiskt har blivit såld. Till Hollywood så att det kanske kommer en remake framöver här. Mm. Så det får vi hålla utkik för. Men det är klart man hade valt det barnen som hade växt upp på sig. Ja, jag som inte är biologisk förälder skulle ju ha gjort det. Jag värderar inte det så högt att det är just mina DNA. Eller som mina bonusbarn så är det ju en annan mans DNA. Ja, men det är bara... Jag, jag blev bara lite ställd när det kom så här, Men det är klart mm. man hade... Det är precis som att fall. Jag hade blivit presenterad för mina biologiska föräldrar i det här nuläget mm. så hade ju inte jag valt dem. Nej. Så att, äh. Men eh, som sagt i filmen där så tror jag framförallt pappan känner en liksom väldigt stark dragning till den här biologiska kopplingen och att han tycker att den sonen är mer lik honom och sådär tror jag. men eh, Det kan inte bli något lyckligt slut. Ja men jag ska se den sen. Ja vi mm. håller utkik och det här som jag tänker med att det viktigaste är att barnen har det bra. Det leder ju oss in lite på FNs barnkonvention. Mm. Jag har faktiskt börjat väldigt mycket se fram emot våran stund med barnkonventionen som vi har det här året. Att varje vecka lära oss en ny artikel i barnkonventionen. Mm. Förra veckans var att ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor. Ja, och denna veckan så är vi framme vid artikel 24- julaftonsartikeln alltså ja, och det är att varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa ska avskaffas. Mm. Så att försöka tvinga in något barn att vara med i Yves Göteborgs supporterklubb ska absolut avvärjas. <här> och en traditionell sedvänja som att lyssna på jazz den är ju inte skadlig så det får man göra. Det är skadligt ibland, speciellt sånt här Nymodern jazz tycker jag är lite skadligt för trumhinnorna. <laughs> nymodern? Det, det finns inte något som heter det. Men det jo, var, den var där som bara låter som... Det är nymodernt. Som vi hörde lite i bilen på jazzradion. Nej, på som väg till vi hörde träningen. i Stockholm tror jag. Det bara var en massa ljud. Jag tror du tänker på friform. Fri, nymodern form. Ja, om vi inte ska skämta bort det så tänkte jag spontant på könsstympning får man väl kalla det framförallt det som sker mot unga flickor Det var en väldigt brutal vändning där men det har du absolut rätt i. En slags omskärelse som är helt meningslös och som ju faktiskt är skadlig <gör> Usch, jag blev, jag blev illa berörd när jag tänkte på det Däremot så kan jag väl inte säga att manlig omskärelse det vet jag inte om man ska räkna att det är skadligt för barnen det är ju väldigt många som är omskurna mm. i världen. Mm. Och om vi ska ta ett stort och då modernt land som USA till exempel så är det ju 70% procent tror jag. Ja och det kan väl finnas fördelar med det också av så att säga renlighetsskäl. Men själva omskärelsen gör ju lite ont just då. Varför gör man det? Det är ju en traditionell sermännande. Det är ju framförallt eh, inom judendom och islam. Men är det så många som är judiska och islamer i USA, alltså? Jag vet inte vilka mer som är det faktiskt. För det verkar ju som att det är ju, ja, en i procenten så är det ju fler som är omskurna än som inte är det. Du menar ju hela världen? Eh, nej, jag tänker just på USA just nu. Ja, ah, det vet jag inte. Nej. Jag har, ingen vi, aning. Vi får jag har inte på undersökt. Det. Som, jag har inte sett så många amerikaner <laughs> nakna. Nej, inte jag heller tydligen. <laughs> Det som tydligen också kan skada är våra midsommartraditioner. Det ska tydligen komma en film från USA som handlar om midsommar som verkar vara ganska brutal. Ja, kolla in den trailern. Alltså jag började ju skratta för att det var så otroligt löjligt. Den heter Midsommar ja. och då har de lagt liksom en skräckfilm i Sverige där. Alla har vitt och ser väldigt skumma ut. Men det då. är ganska skräckblandat att, att skutta runt en penissymbol och sjunga om små grodor så jag kan förstå amerikanerna att de blev lite chockade. Mm. Ja, men detta var alltså artikel 24 i FNs konvention för barnets rättigheter. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård och det är ju inte alla länder som har det tyvärr. Och traditionella sedvänjer som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas och det lär ju inte hända tyvärr. Och så är det ju fortfarande så att många länder har ju inte skrivit under barnkonventionen. Bland annat i USA. Mm. Vi får hoppas att utvecklingen fortsätter framåt. Mm. Och vi ska kämpa tillsammans. För att detta som låter som en självklarhet för oss. Är ju långt ifrån verkligheten som du säger. Ute i världen. Mm. Och det kanske även förekommer i Sverige. Gör det det? Omskärelse av barn. Du menar av, av flickor? Ja. Jag tror att det finns personer som är dömda för det. Och jag tror att. Man måste nog vara helt galen läkare eller ha något tillstånd för att göra även manlig omskärelse. Jag har, tror jag att jag har läst att det fuskas lite med det, att det är någon granne som är bra på det, som gör det. Alltså jag förstår inte ens hur man kom på det. Bara, ja, vi har en religion och det går ut på att man skär sig i underlivet. Nej, men jag tror det säkert för att... Det ska vara lättare att hålla rent. Det är samma som att inte äta gris. Det var ju för att grisarna då förr i tiden kanske spred smittor. Mm. Nu är det ju ingen fara att egentligen att äta fläskkött. Men kvinnlig könsstympning känns ju inte som att det har någon hygienisk. Det verkar ju bara vara en slags kontrollgrej och hemskt bara. Mm. Nej men det tror jag också tyvärr att det är en kultur att det gör att man trycker ner kvinnorna och att männen behåller makten lättare då. Ja, då lämnar vi väl kanske detta hemska för en liten stund mm. och eh, vi har ju varit på en föreläsning som handlade om barnpsykologi. Ja, just det. Temat var väl att separera med barn och lite vad man skulle tänka på då och så. Och jag satt faktiskt och funderade lite över barnkonventionen, just att man skulle alltid tänka på barnen först. Ja, vad tog du med dig från den föreläsningen? Du kanske ska säga vad hon hette som hade den. Jag Ja, just det. Som är psykolog inom region Halland. Hon hette Caitlin Mooney. Mm. Och henne hoppas vi att vi ska intervjua längre fram här. Oj, det var jättemycket. Jag får nog tänka över det och återkomma med ett svar där. Men jag tyckte det var intressant. Och se lite då hur barn reagerar. Till exempel att man ofta tar den biologiska föräldern- i försvar eller man kan känna att en förälder kan vara ensam och så reagerar man ut efter det. Nej, det var många små saker där som jag tyckte kändes lärorikt. Jag tyckte det var jättebra att hon tog upp det här att man måste vara mer varsam med barnen som flyttar fram och tillbaka att försöka underlätta för dem och mm. absolut inte liksom vara arga på dem ifall de glömmer saker och så. Mm. Det har ju vi också sagt här tidigare i podden att att det är viktigt att inte skamma barnen för att de inte har med sig alla saker till skolan från de olika hemmen och sådär. Ja. Hon föreslår ju till och med att man skulle försöka göra det lite likt ja, just det. de båda hemmen. Så att det inte blir för olikt att det också ställer till det för barnen. Det är, för vi har ju tänkt ibland att men man kan inte bestämma hur det ska vara hos de andra föräldrarna och, och vice versa. Men att man kanske ska ha med sig det då att... Går det så kan man ju försöka att samarbeta lite runt läggtider och eh, här när ska man vara hemma tider och lite sådana saker tyckte hon var viktigt att om man kunde bestämma båda familjerna har ungefär samma. Och särskilt för små barn tror jag att det kan vara en trygghet att det ser ungefär likadant ut. Mm. Nej men det var intressant och det kommer vi ju återkomma till. Sen hade du väl någon spaning tror jag. Ja, spaning kallar du det. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag pratade lite med en kommande guest här i podden, Marie Wetterstrand. Mm. Och hon ställde frågan, vad skulle du göra om du var hundra gånger modigare? Mm -hmm. Och jag hade inget jättebra svar just då. Så då tänkte jag, det kan jag och Martin fråga varandra i podden. <laughs> ja, så nu frågar jag dig, vad skulle du göra om du var hundra gånger modigare? Eh, ja, då funderar jag först på vad man menar med att vara modigare- jag associerade lite till att vara samtidigt vara vårdslös, så att säga. att Om jag ska våga göra saker utan att tänka på konsekvenserna. Jag har sett en jättebra tv-serie som finns på Netflix, det är sex delar bara. Jag undrar när du och jag möts egentligen, för att jag tittar aldrig på tv, men du tittar jättemycket på tv. Inte jättemycket. Det låter så nu i podden. <laughs> Den heter Afterlife, det är Ricky Gervais som gjorde The Office och Extras bland annat. När han har skrivit och regisserat så spelar huvudrollen. Och huvudpersonen där har förlorat sin fru i cancer. Och bryr sig inte om någonting längre. Och då tänker han så här att jag kan ju alltid begå självmord. Jag kan liksom vem som helst och jag kan ja, inte bry mig. Och hämnas liksom på världen för att han har förlorat sin fru. Mm. Så då kan man ju vara man kan ju vara modig om man tänker att ja, det spelar ingen roll vad som händer. Om ett år. För då finns jag inte. Men det är inte, det är inte sån modighet. Tror jag som frågan gäller. Jag tänker vi kan tänka som en positiv modighet. Om det finns någonting som du inte har vågat. Som du skulle vilja våga. Eller som du skulle våga. Ifall du hade varit lite modigare. Så mm. tänker jag. Då skulle jag nog tänka. En stor del av livet. Är faktiskt jobbet. Och det är klart att. Det kan ha med det att göra att. Jag känner en trygghet i att veta. Jag har jobbat nu på samma ställe i 21 år på Hallands Nyheter i Varberg. Och jag har skrivit kultur och nöje större delen av de 21 åren också. Men det är klart, skulle jag tänka att ah, jag kommer nog kunna hitta något annat som också är intressant. Och våga testa någonting men som ändå var journalistik. Så det finns väl en liten del där. Om man säger att modighet och trygghet är lite motsatser då. Mm. Kanske skriva en bok. Ja, men det tror jag inte har med modighet att göra. Det är jag inte... Rent det har för med slöhet att göra. Ja, det handlar ju om att prioritera och att orka och, och sådär. Nej, men det var lite så jag tänkte också att... Jag undrar om det, om det verkligen fanns någonting som jag inte vågade göra. Mm. Om det var anledningen till att jag höll mig tillbaka. Och... På våghalshetsfronten så är det ju att ju äldre jag har blivit så har jag ju kanske slutat att göra sådana där saker som att hoppa från den högsta trampolinen och sånt där som ja, jag gjorde det. när jag var liten. Mm. Men det är ju mer för att jag vet att man kan slå sig och att det är obehagligt att åka rakt ner i svart kallt vatten och inte kunna andas och sånt. Mm. Men... Det är ju en annan slags modighet. Den liksom, ja, vad ska vi kalla den? En fysisk modighet. Där har jag säkert blivit... Mindre modig och jag är inte säker på att jag skulle göra ett bungee jump till exempel som jag gjorde då när jag var 20, 21. Men tillsammans med dig så har jag ju pushat gränser ganska mycket. Vi har ju liksom sjungit på Youtube. Mm. Mm. Vi har lärt oss dansa salsa. Ja. Vi har startat den här podden. Så jag känner att jag gör en hel del som har varit fantastiskt roligt och nytt och spännande. Och det finns ju ingenting som jag inte skulle våga tillsammans med dig. Nej det är ju härligt. Jag tror ju lite samma där att den psykologiska modigheten är intressantare. Kanske viktigare. Och innan vi träffades så hade jag ju lite planer sådär på ungefär att jag skulle göra någon längre resa. Jag var iväg fem veckor i USA men det var ju 2010 var väl det. Eller till exempel att jag skulle åka iväg och spela trummor länge. Gå på någon folkhögskola ett år eller göra något sånt då. Men det funkar ju inte när man har familj. Men Så är det... det någonting som du kommer vara ledsen och bitter över att du inte fick göra? Nej, jag har ju det här istället och jag kan ju spela trummor. Vad Vem vill spela trummor hemma och... när man kan bli nyst i ögat av en snorig nioåring? <laughs> ja, just det. ja, Det är kärlek. <laughs> Nej, men jag tror att det kan ha haft lite med ett slags mod att göra. Att det inte få riktigt tummen ur och... Och göra något sånt. Men samtidigt så är det tryggheten där. Jag är nog lite så att jag vet vad jag har. Men inte vet vad jag får kanske. Men du var väldigt modig när du vågade gå in i en relation. Med en kvinna som hade fyra barn. Med två olika pappor. Mm. Tänkte du aldrig på det? Att det var lite crazy. Du har ju Nej. fått den frågan många gånger. Ja. Jag vet inte om jag svarar samma varje gång. Men Nej, jag tänkte nog bara på att. Jag ville inte att. Barnen skulle vara något. Hinder från att utforska den relationen. Men om du hade vetat om mina galna ex hade du inte backat då. <laughs> jag tror att eh, jag passar på den frågan ifall de lyssnar. Smart. Mm. Ja, nu tror jag att det är dags att runda av det här som är alltså avsnitt totalt 140 om vi räknar med de här bonusavsnitten med glada par och tv-serien, bonusfamiljen och sorgbearbetning. Oj, är det slut nu? Jag tänkte ju att Oj, nu måste jag snabbt komma på. Jag skulle ju fråga dig, vad har du tyckt var allra häftigast och roligast under de här två åren med podden? Jaha, det viktigaste har ju varit våra samtal egentligen. Att vi har kunnat bearbeta saker som har hänt och att vi har så roligt när vi spelar in och, och hela grejen. Att nå ut med det, att man kan faktiskt sitta i sitt sovrum och göra en inspelning som sen jättemånga lyssnar på och tycker är bra eller tycker är mindre bra. <laughs> Antingen tycker de det är bra eller tycker de det är mindre bra. men som bra. många ändå. Det är ingen oss... som har, Det är faktiskt ingen som har skrivit till oss och sagt att ni är mindre bra. Nej, kanske inte. Det tycker men... jag är snällt. Vi har inte haft några haters faktiskt. Nej, inte vad jag har märkt. Nej, någon gång så har någon sagt att vi är så himla happy. Mm. att det kan vara jobbigt. Men det är inte vårt fel. Det är ditt fel. Ja. Du har gjort oss lyckliga. Nej, men det är klart att vi också har våra sådana saker. Som, men precis som du säger så har vi ju, i och med podden så lever vi ju ett enda långt parterapi-samtal. Mm. Med olika jättehärliga gäster. Och jag tycker ju jättemycket om blandningen vi har av gäster. Mm. Att det kan vara någon som ingen förutom deras egen mamma. Och nej. Det kan vara någon som inte alls är känd för allmänheten eller någon annan som ganska många vet om. Eller så kan det vara så att folk får reda på människor via vår podd. Att, ja, just det. att jaha, lever de i en bonusfamilj? Det var spännande. Och så har de... En sak som jag tycker var fantastiskt var när vi hade med Lotta Korset förlossningsförberedande stöd. Mm. Och sen så fick jag reda på att det var en kvinna som via vår podd hade hört talas om henne och anlitade henne och sen så kom det till ett litet barn och så. Ja just det. Så tycker jag är mysigt. Och sen såklart och det vet alla som följer oss så var ju mitt stora moment att jag fick sitta bredvid Kai Pollack och mm -hmm. intervjua honom. Och att jag upptäckte att han faktiskt var en del av en bonusfamilj. Att han hade varit det och att hans bonussöner valde att bo med honom ett tag. Då blev han din idol också. Uppe i Umeå, det var rätt häftigt. Jo, de här mötena med som du säger både kända och okända har ju varit jättehäftiga och inte att förglömma resorna som vi har gjort i samband med intervjuer. Vi har ju varit nere i Skåne, lite olika ställen. Mm. Landskrona, Ystad, Malmö. Fingsbång. Fast det inte i Skåne utan uppåt. Ja, och så flera gånger förstås i Göteborg och Stockholm. Så att det har varit extra bonus att Kunna åka iväg och så jobba med podden, men även göra annat. Gå på fotboll och äta på restauranger. Sen tycker jag det är så härligt att vi har så många vänner nu runt om i mm. världen, runt om i världen, nu överdrev jag, runt om i Sverige på grund av podden. Mm. Som antingen har lyssnat på oss, eller som har varit gäster, och vårt nätverk har blivit oerhört stort. Och många som vi har träffat som. Vi först bara har pratat med och sen träffat i verkligheten. Ja, det är jättetoppen. Så alla ni som funderar på att starta en podd, gör det. Och Jag tror så... att säga, alla som funderar på att träffa oss, gör Hör... det. Ja, gör det också. <laughs> ni kan höra av er till oss till exempel via Facebook, Bonuspappan och Plusmamman. Eller Instagram, Bonuspappan.plusmamman. Eller mejl, bonuspappan gmail.com Brev du har än så länge inte fungerat. Men brev har vi fått. Mm. Alltså sådana riktiga brev i brevlådan. Ja, just det, det är häftigt. Det är kanske lite läskigt att folk har listat ut våran adress och skickat saker till oss. <laughs> men den är inte hemlig så gör gärna det också. Ja. Och så har vi ju även en sida på Facebook som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där man kan ställa frågor och även skicka anonymt till oss som vi lägger ut. Och så kan man få lite svar och ta del av andra familjers erfarenheter. Kan vi rekommendera. Och ni som är nyfikna på hur det ska gå för Maria här att komma i bröllopsklädningen lagom till den första september. Vad gör de? De följer min viktresa på Instagram. Det heter plusmamman. Och ja, det är väl det jag kan utlova där är mina galna utmaningar. Vad jag äter, hur jag mår och... Vad jag tränar för någonting. Mm. 30 kilo mindre på 30 veckor ska det bli. Och nu är det väl... åtta veckor kvar på just den utmaningen. Mm. Och hur många kilo? 5 kilo. Det kommer du klara. Det hoppas jag. Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Två år, Martin. Ja, det är sanslöst. Det är fantastiskt. Mm. Det är som att vi har en tvåårig liten bebis. Mm. De är väldigt gulliga när de är två år. Kan du tänka dig heller när hon var två år? Nej, men jag har ju sett bilder. Hon var jättegullig. Du skulle varit här då. Jag minns henne mest sen hon var fem och ett halvt. Och fem mm. Hur länge ska vi fortsätta med podden? Ja, så länge du vill. Ja, du då? Jag vill alltid. Jaha. Det är du som inte vill ibland. Pratar med podden nu.